Vaša skromnosť a dobrota nám má opäť srdce na správnom mieste, pretože inak by ste v tomto momente venovali svoju pozornosť určite niečomu inému, ale nedá sa inak. Centrum tej pozornosti budeme mať spoločne v tých najbližších minutách a hodinách v podstate rovnaké. Bude pesničková tvorba v krajinách slovenských a českých, ktorá v podstate už dlhodobo a tradične patrí k tomu, čo v tomto čase aj zvykneme ponúkať pod názvom Vykopávky. Rádia Slobodný vysielač z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie a zároveň aj spomínanie želá Peter Kršiak. 28. ročna celkovo 362. kolo začína pomaličky odvíjať svoj diel. No a v úvode ponúkne aj sprievodný text jednej z častých detských hier, ktorú si mnohí z nás snáď aj po rokoch dokážu ešte úplne v pohode vybaviť. Potrebné k tomu boli dve deti, ktoré sa držali za ruky, mali ich zdvihnuté nad hlavami, vytvorili tak symbolickú bránu, ktorou prechádzal tzv. had ďalších detí, ktoré sa tiež držali za ruky a tá dvojica to komentovala riekankou. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde, hlava mu zojde, či je ona, či je on, nepustím ho z brány von. No a to posledné to zároveň bolo aj rozhodujúcim pre uväznenie toho, ktorého, kto sa v tej chvíli nachádzal pod bránou a ten buď z hry vypadol, alebo nahradil niekoho z danej dvojice. Neskôr sa tá hra dočkala aj tzv. Už politicky korektnej úpravy a miesto slov Hávka mu dvojde, došlo na verš, že peniažtek nájde, ale tak už bolo tak, či onak aktuálne deti Zlatú bránu hrajú naozaj len výnimočne. My jej návrat na vyslanie doprajeme, pretože v rámci televíznej verzie priniesla aj celkom slušný počet, dá sa povedať, že vydarených detských pesničkových titulov a tak sa za nimi obzrieme v úvodnej pasáži aktuálnych vykopávok, konkrétne vďaka pesničke, ktorá spojila básničku Kristy Bendovej a hudbu Ivana Horváta. oprednes sa postarala Ingrid Nastrová. A my ju aj po tých 54 rokoch budeme evidovať pod názvom Počtár. 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď, 5 prštekov na ruke, 5 kvietočkov na lúke, 5 guľvočok, 1 jamke, utekajme z našej mamke, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak 9-10 to na nás čaká trošku neskôr, ale do 5 budeme počítať veľmi často, pretože práve po 5 pesničkách zvykneme aj rekapitulovať. Čo sa týka Zlatej brány, tento príbeh sa začal písať tak už niekde v roku 1962, aj keď teda v ponuke bol program pod názvom Ide pieseň dokola. Až neskôr sa z toho stala Zlatá brána. a Prvé vysielanie takto spadá na nedelu 1. marca roku 1970 o pol desiatej dopoludnia medzi druhou časťou bábkového seriálu o Čertovi Brumtelesovi a stretnutím prvej ligy basketbalu žien, kde sa stretli Lokomotíva Košice a telovýchovná jednota Gotvaldov, ako som už naznačil. Text napísala Krista Bendová. V podstate to je zhudobnená básnička rodáčky z Kráľovej Lehoty, pričom v tejto obci sa narodili ešte ďalšie dve legendárne postavičky. Jednou je herec, alebo bol herec Ondrej Jariabek a tou druhou herečka, speváčka Zora Kolínska. No a Ivan Horvát, hudobný skladateľ, bratislavský rodák. Aň ho spomíname už 3 roky od januára 2021. Syn spisovateľa tiež Ivana Horváta. Tak Ten sa už postaral o viacero vydarených titulov. A minimálne teda prvá slovenská víťazná pesnička na bratislavskej líre. Spievaná slovenskou interpretkou, pochopiteľne, lebo tak prvá slovenská to bola v podstate pieseň Mám rozprávkový dom, ale slova Marcely Lajferovej spolu s Ivanom Úradničkom dávali dohromady a tie zvíťazili potom v roku 1970 a opäť rokov neskôr dostal Ivan Horvadaj aj cenu zväzu slovenských skladateľov, takže z jeho strany sme tu už počuli viacero pesničkových titulov, no a niečo, k tomu v tejto chvíli doplnila aj interpretka novinky číslo 1, ako už bolo naznačené Ingrid Nastrová. Ale počítať budeme aj v prípade novinky číslo 2, tá je až z aprílových dní roku 1994, keď vznikalo jedno z takých výnimočnejších hudobných diel Ivana Mládka, pretože... Jeho tradičný Benjo Band v tomto prípade v nahrávacom štúdiu sa neocitol, ale formácia, ktorá ale navyše tak či tak pozostávala s muzikantov, ktorí k tomu Benjo tiež mali veľmi blízko. Zo skupenie si hovorilo Berónka a Syncopators, takže Honza Mrázek, Tomáš Procházka váca v Viteslav Marek, ale aj dámy Lenka Plačková, Lenka Šindelářová sa toho všetkého zúčastnili. Album dostal názov V hospode u šesti trempu a oni potom na to nadviazali aj prvými dvomi diskami, ktoré mali v podtitule názov televíznej show, Chunter country show. No a na album V hospode u šesti trempu sa dostala aj pesnička, pri ktorej sa počítalo do 6, pretože sa jednalo o počin, ktorý mapoval Tenisové stretnutie, v tomto prípade z toho načena nebola minimálne dáma, ktorá sa ocitla aj v názve Pesničky. Novinka číslo 2, vyklepnul sem Denisu. sa už dalo zdržať pekne dlho. Aktuálne 83 ročná legenda a aktuálne tiež najčerstvejší člen sieni slávy českej populárnej hudby. Pražský rodák Ivan Mládek. Tam už len pri tejto osobe, keď sa zdržíme, tak je tam čo spomínať. Jednak je to multiinštrumentalista, spevák, bavič, textár, skladateľ, komik. Aj maľovaniu sa venuje, humorista, scenárista, autor stolných hier vyštudovaný inžinier ekonómie, zakladateľ, kapelníka a frontman Benjo bandu ktorý tiež navrhol hudobný nástroj, guitariano, čo je syntezátor v tvare gitary. No a muzike, oficiálne teda verný od toho 66. roku, keď začal verejne vystupovať s viacerými súbormi, to boli, ešte, to boli oblasti jazzu, prípadne country music, takže legendárne kapely typu Storywile Jazz Band, KTO, White Stars, Mustangové, tam by sa tých formácií našlo dosť. Vo Francúzsku na prelome 67. 68. roku tam sa snažil živiť hrou na banjo, balalajku v rúských kabaretoch, potom sa vrátil do Československa a 70. roky už boli o banjo kde okrem kapelníctva sa staral aj o repertoár, písal teda texty hlavne, väčšinu z nich aj zhudobňoval, hral na tenorové banjo, stal sa autorom viac ako 400 pesničiek a potom už k tomu pribudali aj humoristické poviedky, recesistické rozprávky, scenáre a aj humorné obrazy s takzvanou obrátenou perspektívou, keď napríklad v prípade dvoch tenistov ten, ktorý je k vám klasicky bližšie je menší ako ten, ktorý stojí na tej vzdialenejšej časti kurtu, ak si to takto dokážete predstaviť. No a televíznym divákom sa stal známy ma ako protagonista a hlavný autor zábavných programov: Chunter Country Show a Country Estrada, ktoré boli tiež niekoľko rokov s úspechom ponúkané na televíznych obrazovkách. Dnes teda s kapelou Beronka Syncopators, ktorej trvanie alebo existencia mám pocit, že teda je to len o tých troch albumoch a potom sa opätovne všetko vrátilo k tomu banjo Bandu u nás Ivan Mládek s 13. pesničkovým titulom pokiaľ ide o nasledujúcu nahrávku počítať sa tam tiež dá v prípade nápoja ktorý bude spomínaný v tejto skladbe ale sú takí, ktorí to už ani veľmi nerátajú, len potom pri platení sa zráta počet čiarok v danej reštaurácii kľudne aj v tej hospode u Sedmi Trempu. Táto kapela vznikla v roku 1984 no a už v tých 80. rokoch mali problémy, pretože svojim spevníkom neladili s dobou a mali kopec zrušených koncertov, takže vystúpenia boli skôr výnimočnosťou, štátna bezpečnosť aj rušila koncerty, kapelníci boli častými návštevníkmi na verejnej bezpečnosti v tomto období ani nemohli oficiálne vydať žiadny album. Pesničky sa tak šírili na neoficiálnych nosičoch bez účasti oficiálneho vydavateľstva, ale opus, ako náhle teda bolo možné, tak prišiel s albumom. Ten dostal názov Potopa a my sa po piatýkrát vrátime za skupinou Zóna A, ktorá v zostave Koník, Revovajco a Martin by mala byť aj aktuálne, stále ešte činným zoskupením. Hoci teda, keďže Koník sa často objavuje skôr na akciách, ktoré nie sú veľmi obľúbené tým základným médiám, tak už z legendy z neho spravili, z legendy Panku, ako takého, už z neho spravili všetko možné. Myslím, že album Potopa... Opäť dovolíme povytiahnuť, oprášiť, vrátiť sa za pesničkou, ktorá vznikla ešte v 80 rokoch a mohla sa stať aj singlovkou, len neprešlo to jednoducho cenzúrou. Napokon môžete si to pripomenúť spolu s nami. Zóna A prichádza s pesničkou nazvanou Pivo. 1990 a premiérový album punkovej legendy skupiny Zóna A s názvom Potopa. Ten pôvodný obsahoval 17 pesničiek, vznikali ešte zapôsobenia pôsobenia gitaristu Braňa Alexa a Bubeníka Oziho. niektoré ešte zapôsobenia aj Svetia Korbela, ani jeden z nich ale už na album nič nenatočil, keďže pred tým, ako sa chlapci dostali do štúdia, tak kapelu opustili a založili spolu s viským Slobodnú Európu. Tak či tak, pesničky typu Útok na špicu, hitparády, puf a muf, pakáreň, nech žijeme, všetko je dnes OK, všetko je alright, keď sa všetci zjednotíme, všetko je prázdne, nezmením sa, polka a aj pivo sa zaradili medzi taký ten základ repertoáru, ono sa potom, tento album dočkal aj viacerých reedícií. No a mám pocit, že jedna z piesni, ktoré na koncerte by nemali chýbať dnes novinkou číslo 3, ono to dokáže publikum celkom slušne rozhýbať, ale formácia, ktorá si v auguste pripomenie 50-ku, čo sa týka vzniku, aj keď už fungovala predtým trošku pod iným názvom pod názvom Mahagon tak tá dokázala rozpumpovať atmosféru aj pokojnejšími skladbami ten 7. august 1975 sa ale zapísal do histórie, keď sa práve Mahagon neúspešne snažil nastúpiť na scénu ale napokon že mal už svojho menovca v jednej z pražských formácií, tak sa dočkala táto kapela k premenovania a na scéne tak oficiálne už bola nová formácia alebo aspoň teda pod novým názvom. Čiže Katapult, Olda Dedek Šindelář. Ty bubeníci sa nám tam menili, bolo ich viacero. Aj keď toli ako asi takým najvýraznejším Nikto z muzikantov proti názvu neprotestoval, takže mali možnosť rozbehnúť celkom slušnú hudobnú cestu a už na počiatku, pokiaľ išlo o prvý single, tak keď sa to dostalo do predaja 5. mája roku 1976 s pesničkami za závodní dráha a lesní manekín, tak v podstate sa to z noci do rána stalo takým hudobným bestsellerom, Zatiaľ súdruhovia v Plzni zistili, že katapult, ktorý sa pôvodne teda volal Mahagon, funguje už pod iným názvom a pod tým starým mal zákaz na hrania a koncertovania, takto rýchlo začali riešiť aj s týmto novým názvom. Takže boli tam rôzne obmedzenia, pribudali ale tak či tak pesničky, vlaky v hlave, si život do céduru, hlupák váha, nebreč kdyby za to stál... A ďalšie, ktoré boli predchodcami ešte prvej profilovky, tá bola koncertnou, no a keď došlo konečne aj k tomu, že sa mohli dostať do štúdia a natočiť kompletný album, ten pod názvom Katapult 2006 vyšiel v roku 1980, točil sa aj v exportnej anglickej verzii a tak úspech bol naozaj na tú dobu aj z dnešného pohľadu naozaj úžasný, pretože 250 tisíc kusov to už je číslo, ktoré znie z dnešného pohľadu až priam neuveriteľne. A 1. júla hneď bola podpísaná aj zmluva so Suprafonom na 3 roky, aby každý rok Katapult ponúkol LP platňu, že sa to čoskoro zastavilo. To už je z dnešného pohľadu známa história. A na tretí album Katapultu Rock Deluxe si museli fanúšikovia počkať až do polovičky 80. rokov. My si na albumovú štúdiovú jednotku zaspomíname opätovne, už sme tu samozrejme počúvali, pesnička až sa bude písť rok 2006. Tak to je jedna z takých tých najvýraznejších, katapulti sú tu dnes po 12 krát. Siahneme po pesničke, ktorá nás bude ťahať skôr do takých folkových vôd a dnes je názov. Dvě růže krepový. Autorský tandem zostává nezmeněný. Oldaříha a Ladislav Vostárek. Dvě růže krepový A na špejli kus cukrový Pak dvě jízdy kolotočem Povídal ti, kdo ví o čem. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví, snad jenom ty rúže krepový, líbal ti na autodromu, hrdilas, že musí. bez lásky, je zbylúka 7 I'll sa v podstate za týmto albumom obzeráme len po druhýkrát a to nás tam ešte čakajú celkom slušné kúsky typu Svobodárna, Šel zvolná, jen jednou dostat šanci alebo aj záverečných takmer 8 minút trvajúci to song. Vojín XY hlásí Příchod a keď Katapulti ohlásili svoje koncerty a to v tomto období ich bolo aj 220 do roka, zhruba 3000 návštevníkov na každom a bolo nutné hrať aj dvakrát denne alebo dva, tri dni po sebe v tom istom meste pri koncertnej verzii tohto produktu, čiže albumu 2006 vystupoval naživo s nimi ako hosť aj Ota Petrina, občas jazdila aj hráč na ťahaciu harmoniku Tomáš Štern a obaja ešte okrem iného mali tiež doplnenie ďalšími hudobníkmi, podielali sa aj na tom nahrávanie albumu napokon O tu Petřinu nahradil potom Andy Sidl a ešte než bola úplne zakázaná televízia, tak stihol Katapult vyhrať aj súťažný program Hitcharada s obrovským náckokom pred ostatnými súťažiacimi pesničkami. Vtedajšej konkurencie skladba až bola doslova národným hitom. Vznikla aj ta folklórna verzia, ktorú Hitcharada ponúkla. V každom prípade Pestničky si našli svojho poslucháča a mnohé dodnes zvyknú byť aj súčasťou nejakých tých táborákov. Ale nie je to posledné jubileum, ktoré si v tomto úvodnom bloku pripomenieme. Máme tu totižto aj čerstvu premiéru nasledujúcej dvojice, ktorá si v tomto roku pripomína 80. výročie narodenia. Ten mladší až v novembri 12., ročník 1945, rodák z Motyčína, to je dnes už časť kladna, Mirek Paleček, folkový pesničkár, spevák, gitarista, ten druhý, ten si pripomenul svoj sviatok z pohľadu premiéry včera, 24. júla, narodený v Zábřehu, rovnako pesničkár, textár, spevák a gitarista Michael Janík. Predtým, než získali takéto dlhoročné angažma v divadle Semafor, tak sa zúčastňovali z peváckých súťaží. Dokonca Michal Janík ten z svojho času až tak veľmi rád na to semaforské obdobie nespomínal, pretože ho dá sa povedať, že obmedzovalo pri vlastnej tvorbe, pri vlastnom hudobnom rozvoji a aktivitách písal aj texty pre iných. Jedným z takých výrazných Láskom neubýva sil pre Pavala Bobka, ktorý bol tiež samozrejme súčasťou divadla Semafor. No a písali aj pesničky k hrám, ktoré tam v tom čase boli ponúkané. Viac menej sa objavovali v tých programoch tandemu Miloslav Šimek, Jiří Grossman a neskôr teda Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Čoho dôkazový materiál máme aj pripravený. Toto bude... Záznam sice verejný, ale existuje aj štúdiová podoba pesničky. Single bol ponúknutý v roku 1975. No a pesnička, ktorú títo dvaja páni dali dohromady a napokon aj ako hlavní interpreti mali možnosť naspievať. Dnes je názov Parta snú. Když najevišti stichne herců hlas, a vůkol ticho půlnoční se rozhostí. Slábne a slábne ten pocit kolen rozvyklaný a hlav bolestný stíhaný. Působivost u gest a těžký parfém propocených kostí. Sládme a svábné pravidelně rokalí nálamu zasnout zapomíná. Jsme parta snů, růžových snů a ideálů glasnivých, kam přijdu já. Jsme varta snů, růžovej snů a ideálů vláznivých. Vlůk se nesrází, tam, kam přijdu já. Když na jebišti stihne herců vlas, a v úkol ticho půlnoční se rozhostí. Slábne a slábne ten pocit kolen rozvyklaných a hlav bolestmi stíhaných. Tuhle chvíli zažít bych vám přál, když sáhnu do krabičky prášku pro spaní. Slábne a slábne Pravidelně ruka líná a lampu zasnou zapomíná. Jsme parta snů, růžových snů a ideálů nalazí, Tam přijde. Ono je to také odstupňované po dvoch rokoch lebo v 73. ponúkli miloslavší mega ľudiek sobota hru Jemný mrav a toto bolo finále tejto hry o dva roky neskôr sa to objavilo na tom singli ktorý bol aj o pesničke Jany Robovej s názvom Kabaret autormi práve táto dvojica a tiež to bolo práve z tohto divadelného predstavenia no a o ďalšie dva roky neskôr to bola záverečná pesnička albumu ktorý niesol názov ze soboty na Šimka. a boli to scénky práve tejto komickej dvojice, kde Michal Janík a Miroslav Paleček sa stali tými, ktorí interpretovali práve toto dielo a uzatváralo návrat k týmto scénkam. U nás to uzatvára blok najčerstvýších titulov v rámci 362. kola. Vykopávok Rádia Slobodný vysielač postupne nám tu teda Zneli spomienky na Zlatú bránu, v pesničke Počtár, vyklepnul sem Denisu, 6060 v tenisu, to bol návrat k tvorbe Ivana Mlátka, v tomto prípade v sprievode kapely Berónka Syncopators, Zona A a Pivo, novinka číslo 3, Dvieruže Krepový, Skupiny Katapult, novinka číslo 4, Aparta Snu, Miroslava Palečka, Michaela Janíka, Čerstvých jubilantov, tak tá nám tento blok teda pred dnešok uzavrela pred týždňom. Sme to všetko otvárali Petrom Reskom. Skladbou dávno znám. nasledovala Valentína, Zbiška Plantúčka. Oblaky, oblaky, to bol návrat do ponuky Olgy Sabovej. Požičovňa vzducholodí znela v podaní vaša patejdla. A z dobrých nadejí zase vrátila do našej súťažnej zostavy Hanku Zagorovu. Rebríček už ale nebolo tandeme, ktorý ju sprevádzal na koncertoch, čiže Petr Kotval da Standa Hložek, pretože biela Královna tá už skončila pod Čiarou po 15 týždňoch. Neúspešnými novinkami boli Zrádny Benjo, kapely KTO a Stará dobrá planéta, dvojice Vamária Uhríková a Vlado Oravec. Jedno miesto v Rebríčku a zároveň hneď aj pod Čiaru klesol z 20. na 21. miesto Petr Muk, s titulom Přicházíš s Láskou no a po siedmých kolách sa už porúčal aj Vaby Daniek so skladbou Nevadí. 20. miesto pred týždňom obsadili Neřeš a Skladba za sebou. 19. mali Jarek Nohavica a Kapela s pesničkou idou po mne, idou. 18. boli Bea Litmanová, Jozef Kuchár a ich spoločné to, čo sa mi môže stať. Vodný blín Mekieho Žbírku zniel zo 17. priečky. 16. bol Karol Duchoň. V nahrávke Viem na nás čaká Láska, Lásko má Jitky Molavcovej, to bola 15, 14, Zuzka Petra Nadia, 13, Jerka Korn a Píšu pastelkou, 12, Kámen, Hany a Petra Ulrichovcov, Prstienky Strávy, Mariky Gombitovej, to bola 11, Priečka. Desiatkou Moja gitara Ivana Krajička, deviatkou Milujte Ladislava Štajdla, 8 karel Karelgot a Když muž se ženou snídá, to bolo síce v osme miesto, ale v rebričku po 15. krát a tým pádom naposledy sedmičku malo zrkadlo rokov skupiny Modus, 6. Smrtka na Pražskom Orloji, skupiny Elán, 5. Mama Marty Kubišovej, 4. Dve básne pána Hykmeta Sony Horňákovej Na tretie miesto klesla predtým šampiónka Marie Rotrová a skladba mieli sme sa potkať dřív. Učiteľka chemie skupiny Loizo to bola dvojka, no a premiérovou na najvyššej pozícii, aj keď nie ako interpret, ale iba pesnička, lásko stracená, pretože šampiónom sa počase opäť stalo naše knedská Máme za sebou teda plus minus týždeň a celkom zaujímavé zmeny. Najpočetnejšia zostava opäť je z tých klesajúcich nahrávok, tak ideme za prvou z nich a hneď si aj vypočujeme najväčší prepad. Priečka číslo 20 na zále zároveň trošku rozpohybuje. Pesnička Milujete, Ladislava Štajdlá. Milujete Radostí. mozek znova vnímat přestává kantorová slúvka laskavá, wow. Flinta vžitě průšvy konečná, miluji děspou rozbytečná, u však všady znám ti rady vážení. O tom, co se v mládí naučí, spím, jak špalek dá sem dalek moudření. Jež se mění v úctu papučí. Žralo botě víno na kyslé. o Po životě vím, už taky své. V najm větě či, či ve frote. Miluji tě, brácho, v živote. Něčím budu na vzdor tludům vážení I když nevím stále ještě čím I když nevím stále ještě čím Tak do toho stavu zalubenosti chlapci vedieť dostať rôznymi spôsobmi. Nikde na začiatku sú to napríklad jamky v lícach, potom vyvýšeniny trošku nižšie a sú aj takí, ktorí na to idú z opačnej strany a z zdialky obzerajú, čo to dievča asi tak môže nosiť pod sukničkou, čoho dôkazový materiál máme aj v pesničke z 19. miesta. A ideme hneď za spodným prádlom ktoré bolo opäť vyvesené na balkóne, však je k tomu aj celkom pekné počasie. 19. je Peter Nač. Zuzka vešia čipkováne prádlo Tak krása na balkóne to ma vzalo Či mám preto skočiť dolu Či mám preto zostať žiť Keď sú vešia čipkováne prádlo Zuzka ma V tom týždni liečím, či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď Súska má ma čipkované reči. Súska chce mať z teba plnovanú, chce ťa od mejkapu rozmazanú. Ja ti dávam nežné mená, Zuzka, chcem mať teba plnú A Ahoj, Zuzka, ja ťa veľmi chcem, v hlave sa mi kúpeš celý deň. Ahoj, sa spolu na vlne, do si túžbu naplňme. Napínaš ma ako prádlo Žo na telo tak nežne sadlo Nenechaj ma skočiť dolu Ja chcem s tebou väčšie žiť Napínaš ma ako tvoje právo Čipkované prádlo Tá krása na balkóne To ma vzalo, Či mám preto skočiť dolu Či mám preto zostať žiť Keď Suska lešia Čipkované prádlo O oh, Suska Ja ťa veľmi chcem V hlave sa mi kúpeš celý deň na muzicírovanie Petra Naďa a Ladislava Štajdla. Malo k sebe istý čas aj celkom blízko, hlavne keď Karel Gott oslavoval vtedy svoje, tuším, 70. narodeniny, nie 60. to bola, keď došlo na souhviezdí Gott a Petr Naď interpretoval pesničku a to mám rád ktorá bola titulnou jedného z albumov Karla Gota ešte z 80 rokov a samozrejme s prievodným telesom Orchester Hladislava Štajdla. Tam sa Karel Gott postaral o muziku, ku konkrétnej pesničke, ktorá celý tento album uzatvárala. zatvárala. Kto vie, ako by to bolo v prípade iných nahrávok, keby ich tento prešovčan zobral tak trošku pod svoj patronát, ale aspoň zatiaľ sa tak nestalo, možno niekedy v budúcnosti niečo na tento spôsob bude uvedené, ale to len v prípade už viac menej spomienkových programov. Interpret nasledujúce pesničky spolupracoval s konkurenčným orchestrom, orchestrom Karla Wagnera v svojho času, no a okrem deviatich poklesov, z kterých dva už máme za sebou. Na nás čekají aj tři novinky z kola předcházejícího. A úspěch té následující ani takým zázrakem být nemusí. Je 18. Interpret, teda Petr Rezek, ten ten zázrak do pesničky vpašoval hněď v úvodní pasáži textu. Zázrak, nic to mi může být než li zázrak. A němž nedá se snít, je to zázrak. Takhle v mít, kdo pak ví, co já. Letím, kam si dá, kam si víš, než ty předtím Kde je cíl, jen ty víš, a že sem tím Tím, smí přijít blíž, jen já vím, ja vím Jak A připadá mi, že dávno tě znám A připadá mi, že dávno tě znám Nic mi neříkej, všechno stejně vním, I když známe se Nikdy dřív pokutím jsem sám sebou. A to práve jen tím, že jsem s tebou. že dívam se s jak se k spánku. Tu Je mi jedno, kde jsem, ať nie něbou. mi, že dá znám A mi, že vrostě snám. Nic mi neříkej, všeekno smeněvím, i snáme sve poýdem, tak si tpadza mi, že dávno tě znám, mi, že, To jen tím, že sem s tebou a že dívat se smím, jak se k spánku tujde k spáta. Zázrak, nic to nemôže být, než my Co já víc môžu chtít, je to zázrak. Takhle blízko tě mít, a když víc. jsme sa mm, mm, te už Nemám už proč aj tým ktorí počúvajú pesničky Petra Reska už tože prípadať že ho dávno poznajú aj keď s prvým singlíkom modrej len prišiel až v roku 1900 69, to mal takmer 27, a dovtedy bol skôr gitaristom, pričom na hru na tento nástroj mal celkom zaujímavého učiteľa, Ferryho Friedricha, gitaristu legendárnych Kučerovcov, neskôr člena skupiny KTO, ktorá sprevádzala Valdemara Matušku, no a na vojne si založil Petr Rezek rytmickú kapelu, čerpali z rock'n'rollových trendov, potom v 64 pôsobil ako sprievodný gitarista v kapele Karkulka, čo bol teda Karolínsky kultúrny kabaret s lídrom Jiřím Brabcom, basgitaristom gitaristom s Deňkom Rytířom, ktorý, než sa pustil teda do písania textov predovšetkým tak bol muzikantom. No a potom to bola skupina Juventus, kde sa začala kariéra Karla Černocha, takže tí interprety tam boli predsa len silnejší, zdatnejší a... V tejto konkurencii nebolo jednoduché sa dostať za spevácky mikrofon, ale napokon sa zadarilo a pesnička Modrej Len tá odštartovala Petrovú speváckú cestu, aj si to zhudobnil čo sa týka textu Eduarda Krečmara práve s kapelou Juventus a aj s so manželkou Irenou Reskovou mali možnosť v júni roku 1969 ponúknuť túto pesničku samozrejme my sme spomínali na trošku mladšie dielo, ktoré nám dnes figuruje na priečke číslo 18. Poďme za iným gitaristom v tomto prípade. Hoci teda o dva roky starší a skôr narodený Ivan Krajíček na tom pódiu s tými hudobnými nástrojmi až tak veľmi často videný, nebol skôr s mikrofónom v ruke a predovšetkým teda ako moderátor, ale keď zaspieval, tak to tiež vyvolalo celkom slušnú odozvu. A my si to pripomíname v rebríčku pesničkou s názvom Moja gitara, ktorá nám bude dnes znieť zo 17. miesta a už je to po deviaty krát, čo sa nám v rebríčku umiestnila a aj keď teda klesajú, okolo, že o 7 priečok stú stále v hre. Moja gitara je starý prach. iba rozladený, 5 strún má. Pocie na nej 30 ročný prach. Predstavte si, ona ešte hráva, kúpil som ju ako mladý trávava, meno Mary. Už odtedy má, má. hral som na nej aj vo svetle ráva. Predstavte si, ona ešte hráva. Mary oh Mary, pahreva hasne, dolie sa do, do súmraku Haví. Merio Mary. Oh Mary. Bolo nám krásne spomienka za spomienkou sa valí. Moja gitara je starý brak. i par rozladených 5 strún má. Opadal z neň 30-ročný laklavina, predstavte si, ona ešte hrá. sa do svôm vrachu halým. meri, oh, bolo nám krásne spomienka za spomienkou sa valím. Moja gitara je starý vrach, a bol bár iba rozladený. Pec strún má, má, opadal z nej tricatročný lach, aha, predstavte si, ona ešte hrá, predstavte si, ona ešte hrá, Predstavte si, tento nesmár A ako? Keď sa vyslovilo meno Ivana Krajíčka, tak okrem hereckých postáv, ktoré stvárnil, či už ako Ujo Elektrón, alebo opálený obyvateľ nášho územia, v Svákovi Raganovi, tváčku, vy taký dobrý tak sa musia vybaviť hlavne tie údobné programy, kde bol častokrát konferenciérom, moderátorom, na čele z repete samozrejme, ale boli tu už aj v 80. rokoch programy, kde ho bolo možné vidieť v tejto pozícii, no a to sa potom vybavia väčšine zelené melódie, evergreeny, ako aj tá, ktorá je z tých pesničiek staršieho dátumu vzniku. Dnes na priečke číslo 16. A s tangom mal aj Ivan krajček svoje skúsenosti. Napokon po boku Marceli Leiferovej ponúkli aj to slovenské. Ale tu sú Jozef Kuchára a B. Littmanová v nahrávke s názvom Čo sami mi môže stať práve na tom 16. mieste. Čo sa mi môže stať Keď poviem, že mám ťa rád. Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať. Ja na to nie hľadím, ja ti všetku prezradím, lebo len ty si dávno mojí šťastie največšie. Veď každý tu žijú, natrhať krásne kvety ruží, a každý chce pre seba kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád. keď poviem, že mi láska tvoja nechce pokoj dať.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 aj tango v našej ponuke. Dnes uzatvára pohľad do tej najspodnejšej časti vynoveného rebríčka. 20. teda milujete Ladislava Štajdlá, 19. pesničkou v poradí je Zuzka, Petra Nadia, 18 Petr Rezek a titul Dávno te znám, moja gitara Ivana Krejíčka, to je 17. priečka a šestnáctka patrí pri treťom pobyte medzi našou dvacatčlennou zostavou postupujúcich Tandemu Bea Litmanová Jozef Kuchár, dueto nesie názov, čo sa mi môže stať čo možné a niekoľko možno aj nečakaných situácií ešte pred nami, ale to, čo by mohlo byť očakávané, to je tradičný pohľad medzi 16. a 15. miestom do kalendára, tentoraz budeme mapovať 18. až 25. júlový deň a opäť spomínať na častokrát výrazné postavy a legendy, toho pesničkárstva, prípadne hudobných aktivít. Čo sa týka 18. júlového dňa, 71. narodeniny si pripomenul spievajúci advokát Jeho Ivo Jahelka a zároveň v ten istý deň bolo možné spomínať na dva výrazné odchody spred 4 rokov. Jednak teda došlo k úmrtiu Františka Nedvieda a na slovenskej strane to bol Milan Lasica. 19. júla v roku 1974 sa narodila Janka Doláková. Tá by mala momentálne žiť niekde v zámoří, ale svojho času bola výrazným elementom na domácej country scéne. V rámci kapely Fragment pôsobila, písala texty, spievala aj po česky, aj po slovensky, aj po anglicky. Peter Petiška teda zopustil pred 13 rokmi podpísaný pod mnohými pesničkami, ako jeden z výrazných autorov. 20. júlový deň rok 1941, vtedy sa narodil Jiří Grossman. Opustil nás veľmi skoro, mal iba 30 rokov v decembri 1971, ale ako komik, ako textár, ako spevák zanechal tak či tak pekné dielo. 21. júlový deň rok 1946, narodení nový termín v prípade bubeníka menom Dušan Hájek. Tam je tých formácií viacero, ktoré možno pospomínať, či už je to kolegium, muzikum, skupina Modus, kapela Limit, Mekýho Šbírku alebo skupina Banket. Všade bol neprepočutelným výrazným elementom. 22. júlový deň, 101 rokov uplynulo od narodenia. Richarda Kubernáta, ktorý zomrel v júli 1981. Jaromír Majer, ten si pripomenul 82. narodeniny. Ročníkom 1958 je Iva Bitová. No a v roku 1962 sa narodil Henry Thoth. Aktuálne tie narodeniny môže byť, že u neho majú dosť trpky, trpkú príchuť. Vzhľadom k tomu, čo sa všetko okolo ľudí s nesprávnym názorom deje. Michal Horáček, ako textár, inak svojho času aj kandidát na prezidenta v Českej republike, ten je ročníkom 1952, 23. júlový deň, jeho narodení novým termínom, spolupráca hlavne s Petrom Habkom, tá sa stala celku legendárnou. Vojtech Dyk, ten je ročníkom 1985, takže 40 už v jeho prípade, Michail Janík, toho sme už pripomenuli v pesničke súťažnej. Mal 80. narodeniny včera a zároveň uplynuli 4 roky od odchodu Františka Segráda, ktorého 70. v januári bola na pretrase aj u nás, ale môže byť, že na Slovensku nie je až takým výrazným alebo nebol. Tá spolupráca aj s Michalom Horáčkom sa dá spojiť. Preca len naspieval celkom zaujímavú verziu, piesne Rozeznávam, ktorú na album v Penzionu sviet mal možnosť ako základný interpret teda natočiť Richard Miller no a čo sa týka dnešného termínu tak tam máme tri mená Eva Hurichová tam je to o 74. narodeninách 72. si pripomína Gabriela Osvaldová ako textárka sa zviditeľnila Eva Hurichová ako speváčka ale aj niekoľko textov napísala No a čo sa týka Jana Pokorného, alias Pokáča, tak ten má dnes 35. narodeniny. Patrí medzi tých mladších interpretov, pesničkárov, ale za celkom krátku dobu sa dokázal vyšvihnúť do pozície rešpektovaného autora a interpreta, ktorý už dokáže vypredať aj celkom slušne veľké haly. No ale meno, ktoré bude za pesničkou skryté, tak to tu ešte nepadlo ročník 1909, rodák z Viedne, to bol český hudobný skladateľ, tremský pesničkár, textár a aj nakladateľský redaktor, Bedřich Nikodém, ktorý sa zaradil medzi výrazných autorov zo žánru zvaného populárna hudba, preto všetkým v tých 50. a 60. rokoch minulého storočia, vo Viedni sa nielen narodil, ale tam navštevoval aj obecnú školu a časť reálneho gymnázia. V roku 1921 sa potom s rodičmi presťahoval do Brna, tam zmaturoval. Po maturite na želanie otca inžiniera začal študovať na technickej škole v Prahe, ale mladého študenta začala priťahovať viac než škola, skôr jazzová hudba, ktorá v tom čase rozkvitala stále viac a viac začal hrať na piano v študentských kapelách no a aj keď teda v tých 30 -tých rokoch musel školu zanechať aby mohol uživiť svojich blízkych tak pôsobil tiež ako klavirista po baroch a v príležitostných zoskupeniach no a súčasne aktívne aj športoval, hral tenis aj stolný tenis no a v, v, v, v tých, na prelome 20 -tých, 30 -tých rokov sa dostal dokonca až do národného mužstva, s ktorým získal aj Titul Majstra Sveta v roku 1932. No ale už dva roky predtým mal možnosť sa dostať aj z jednou z kapiel do Československého rozhlasu a s touto formáciou natočil aj prvé gramofónové platne. A začal sa venovať aj vlastnej tvorbe, pričom jednu z pesničiek si pripomenieme. Keďže je Augustovým, alebo bol Augustovým oslávencom, tak je asi logické, že do tohto termínu spada čas jeho odchodu, 19. júla, teda uplynulo 55 rokov od úmrtia Bedřicha Nikodémáno a keď sa toto meno vysloví, môže napadnúť viacero výrazných pesničiek, ktoré boli a stali sa dobovými hitovkami, ale asi najskôr tá, ktorá bola natočená, aspoň teda tá nasledujúca verzia, v apríli roku 1962 text písal zdenek Borovec. Za spevácky mikrofón sa postavili Karel Štedry a Valdemar Matuška s prievodným telesom Orchester Karla Vlacha. Vzýšlo z toho dielo, ktoré aj v súčasnosti mnohí ešte veľmi hravo dokážu odrecitovať, čo sa týka textu. Mám malý stan mne na nohy táhne Snad ze všech stran Jen řekne teď, jak dostanu Sve dlouhé nohy dostanu Až chladem čás se přestanu Já zestanu, nevstanu Stan malý mám A nohy tak dlouhé Ach, kam je dám? Tak se zmítám z rohu do rohu a hledám hodnou polohu. Snad uznáte, že nemohu mít rohu v patohu. Ó, prokladný sem na kvadrát, takhle už se nedá spát. Když se v na má. Sád zima a klad mám. mám malý stan. Mne na nohy táhne snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako vatě, kde není šítě je hličí a kam vítr nefi chi Malý stan Mne na nohy táhne snad ze všech stran. A tak vám často o chatě, kde spal bych jako ve batě kde není šítě je hličí, a kam vítr neby. Vypomíname na Bedřicha Nikodéma, ktorý pred 90 rokmi začal pracovať v hudobnom nakladateľstve Mojmíra Urbánka. Začínal ako predavač, potom bol propagačným úradníkom a redaktorom, ktorým v podstate bol vo firme, ktorá len menila názvy a majiteľov. Bol to Orbis, potom štátne nakladateľstvo krásnej literatúry, hudby a umenia potom len štátne hudobné vydavateľstvo, a neskôr Suprafon. Zostal tam v podstate celý zvyšok života. No a pre nakladateľa spomínaného Mojimíra Urbánka komponoval aj swingové pesničky a stal sa tak jedným z tohto hudobného žánru. Skladby typu Už nikdy víc milovať nebudú, Znamínko na ramínku alebo Flašinetař sa zaradili aj do Zlatého fondu domácej swingovej tvorby. Tie 50. roky tak, mnohí to mali aj o zákazoch, nevyhlo sa to ani Bebřichovi Nikodémovi, ale vznikali pesničky, ktoré potom sa dostali medzi poslucháčov a aspoň ako autor sa realizoval. Hlavne opakované víťazstvo v súťaži hledáme písničku pro všedný den, to bola práve pesnička Mám malý stan, ktorá sa stala veľkým hitom televíznej súťaže. a Bolo to stále spomínanie na Trempsku éru, ale vznikali aj ďalšie, Valdemar Matuška ponúkol aj legendárnu Barborku, ktorú potom v 90. rokoch oprášila aj Olda Říha zo so skupinou Katapult. Boli tam šanzóny písané pre Hanu Hegerovu a nejaké tie divadelné veci. A v Rokoku ponúknuté pesničky Betřicha Nikodéma tiež boli často pre dokreslenie dobovej atmosféry využívané vo filmoch. A tu si možno spomenúť na slavnosti Sneženek, kde k popularite prispel aj známy dialog Jaromíra Hanzlíka s Rudolfom Hrušínským o výhodnej kúpi, kúpe gramoplatní s touto pesničkou, ktorá sa teda objavila ako poustevník. V titule Nekupte to, když je to tak levný, <laughs> je možné konštatovať, že málo ktorý skladateľ populárnej hudby sa môže popíšiť takým časovým a štýlovým rozpetím svojej tvorby, ako práve Betřich Nekodem, na ktorého sme spomínali pri príležitosti 55. výročia odchodu 19. júla roku 1970. To mal len 60 rokov, srdiečko zradilo na zlíhanie uprostred práce v podstate došlo k tomu koncu. Takže spomínali sme a budeme, inak podľa neho je alebo mala by byť pomenovaná jedna z ulic v ostravskej časti porúba, takže aj takáto stopa tu je zaznamenaná. Ideme za tými, pri ktorých budeme veľmi radi, keď ešte dlho ulice pomenované nebudú a neskôr snádz sa takej udalosti aj potom dočkajú tí, ktorí budú za tým stáť a budú aj na to v úvodzovkách v dobrom slova zmysle plačiť, pretože si to zaslúžia medzi takéto postavy patrí aj autor a zároveň interpret pesničky, ktorú máme dnes na 15. mieste. V rebríčku je táto nahrávka už po 14. krát, takže je tu posledná možnosť podporiť bronzovú lírovku z 82. roku. A zároveň aj Janka Lehockého a skupinu Modus zrkadlo rokov máme tento raz na 15. mieste. Kožno sa každý deň dá štrnkať pohárikmi s čistým vínom, lebo je komu gratulovať. V čase premiéry, 362. druhého kola, máme v kalendári 25. júlový deň, 206. Ešte 159 by ich malo byť pred nami, snáď to v zdraví dáme. Meninovi oslávenci dnes dvaja v kalendári na Slovensku, môže byť aj v Českej republike. Jakub a Timur. Čo sa týka Jakuba, meno starozákonné, hebrejského pôvodu, významovo, by to mal byť muž držiaci sa zapetu. zároveň aj druhorodený, čo sa niekedy aj <rý> vydarí. No a meno Timur, to by malo byť tureckého pôvodu v našich končinách, používané skôr výnimočne. Viac sa používa v Maďarčine, Ruštine, napokon mali sme tu Timura a jeho družinu. Aj v tej turečtine meno je odvodené z tureckého slova Timur, čo by malo znamenať železo. Používa sa od čias legendárneho bojovníka Timura, ktorý vytvoril obrovskú azijskú ríšu. No, v prípade Jakuba je tu aj množstvo súvislostí, ktoré môže byť, že niekomu budú pripomínať aj tú súčasnosť, lebo sa zvykne hovoriť, že e, O svatém Jakubě přicházejí silné bouře, tři dny před Jakubem jasné, úrodí se žitokrásné. jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce. A na svatého Jakuba čeká mnohá huba, Jakub bez deště, rovná se tuhá zima. Zároveň tu máme i podle Organizace spojených národů Světový den prevencie utopenia. Ideální je vědět, ako tomu předcházet hlavne pri krčoch, ktoré viete dostať do nohy, ale ono je to ako so všetkým. Keď je to teoreticky skúšané, tak nohy zdatne všetko zvládnu. Ako náhle by došlo k priamej konfrontácii vo vode, tak už by to nemuselo dopadnúť vždy, tak ako pri cvičení. Prechádzanie sa minulosťou na nás ešte čaká aj v, v rámci udalosti a v rámci jednotlivcov, ktorí v tento deň si pripomínali alebo pripomínajú svoj čas narodenia, alebo už je to len o spomienkach na tých, ktorí práve 25. júla robili bodky za svojím životným príbehom. Toto všetko si budeme ešte pripomínať. Sprevádzať nás budú popri tom aj tí, ktorí aktuálne sú súčasťou našej ponuky zo so skupinou Modus. Mal svoje skúsenosti tiež Meký ktorého aktuálne máme v rebríčku s nahrávkou už z obdobia keď spolupracoval aj so spomínaným Dušanom Hájkom nechýbal Martin Karvaš nechýbal Laci Lučenič čiže takto voštvorici tvorili skupinu Limit na album sezonné lásky zaznamenali aj Vodný mlyn a ten je dnes 14. Čiavke v Ruske v teniskách Cez ulicu ku mne kráčaš Taká krásna, až mám strach Autobus ho sme A veďa neho bežím aj Autobus ho a čítať lásku zpět. Na líce ti slhej chvíle, čiernou jednou sadzom nakreslím. Try slovíčka také číre, vráť mi chyt budem slovíčka také číre, majú obsah nádherný. Vymysleli slhej chvíle, Počasí je na den, pohodlí krásny je. Chvíli noční kráčat v Běhkrustách a čítať lasků směr. Do modré lodě bají a tam si vzatá. Lato polecie. Smutjesik jest bude polecieć. ta bude parzyć aż do poka wodnym na Tam za stołem ostatni. a ti da glaskos pier, očas je na pener, o no nie gaskos pier, kríč a kríč kostar, a tu už boli spomínané dva odchody z roku 2021, ktoré sa týkajú toho aktuálneho obdobia, ale aj Mekyho Šbírku sme, žiaľ, vyprevádzali v novembri 2021, tak povediať na väčšnosť, ale kto rád spomína, môže si stále dopriať momenty, keď sa dá aj oficiálne, pretože tie úspešné koncerty Symphonic Night... Pokračujú aj v tomto roku a po vypredanom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave a aj Outu Areny v Prahe mieria tí, ktorí sa toho všetkého zúčastňujú aktívne ako hudobníci za divákmi aj do Podebrat a do Zlína, takže bude možné si to napríklad v Zlíne pripomenúť 15. oktobra tohto roku aj s hostujúcimi Tereziou Kovalovou a dirigentom Adriánom Kokošom, prípadne nejaké tie videá Davida Žbírku, sľubujú jedinečný zážitok a večer plný aj nezabudnutelných melódií. Mekyho Žbírku, aj keď teda Vodný mlyn asi bude málo pravdepodobné tam očakávať, skôr veci, ktoré sa k tej symfonickej hudbe predsa len viacej hodia, typu balada o polných vtákoch a podobne. Dnes v rámci našej ponuky priečka číslo 14, čo sa týka aktuálneho termínu ešte, čiže 25. júlového dňa, tak do histórie už vstúpili aj iné udalosti. Z takých tých vzdialenejších si dovolím povytiahnuť 5. Jednak 17. storočie v dvoch, keď do Prahy v roku 1648 vtrhlo švédske vojsko, na rozkaz svojej kráľovnej Kristýny I. Vyrabovali umelecké zbierky po Rudolfovi II. V 1683. sa aj v Bratislave diali veci. Okrem hradu na dva dní to tam bolo obsadené povstaleckými vojskami Imricha bol Napoleon Bonaparte ten bol aktívny v tento deň na sklonku 18. storočia keď v roku 1799 porazil pri Abikúre Turkov, ktorých podporovala Veľká Británia. No už informácie iného druhu, tie sú z Prahy. Z roku 1891, keď na Petřín začala premávať lanová dráha a v roku 1897 spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k tej legendárnej zlatej horúčke a začal tam písať aj svoje úspešné príbehy. Takže aj toto je niečo, čo si možno spojiť s aktuálnym termínom 20. storočie. Preletíme, prebehneme si to. Napokon stále sa tam pohybujeme hudobne a budeme aj vďaka ďalšej skladbe, ktorá nás vráti na Líru 82 po skupine Modus. Tu máme aj Tandem Hanna a Petr Úlerichovci. Dnes ich máme na 13. mieste, takže v rebríčku Opetovne po druhýkrát, krát klesajú nám o jedno miesto so skladbou Kámen. Kámen si ľudský kámen v príčným prúdu stále. 82. sme mali za sebou aj sčítanie ľudu. K 1. januáru v Československu bolo 7 miest, ktoré mali viac ako 100 tisíc obyvateľov, čiže Praha, Bratislava, Brno, Ostrava, Košice, Plzeň a Olomouc. Žilo v nich 2 156 515 ľudí, čo predstavovalo takmer 18% obyvateľov. Československa. A v januári sa točila aj pesnička, ktorá nám doznela v Brnenskom rozhlasovom štúdiu 14. januára 1982. Javori, Hana a Petr Ulrichovci, text dodal Ladislav Kopecký, ktorý s týmito interpretmi a Petrom Ulrichom ako skladateľom spolupracoval aj pri iných pesničkových tituloch a potom to úspelo v Bratislave na festivale. Dnes pozícia číslo 13, pred dvanástkou ideme sa pozrieť na 20. storočie, čo 25. júl ako taký ponúkol, aj rekordy a veci, ktoré dovtedy neboli zrealizovateľné a zrealizované. Francúzsky priekopník letectva Louis Blériot preletel 33 km široký La Manche v roku 1909, Francúzský vojenský súd, aj napriek nedostatku priamých dôkazov, odsúdil holandskú špionku, ktorá sa volala pôvodne Margaret Gertrud Zeleová, ale celý ju všeobecne registruje skôr pod menom Mata Hari. V roku 1917 dostala v tento deň teda trest smrti, ale popravena bola až 15. oktobra. Prvý transatlantický obojstranný rozhlasový prenos... Ten sa spája s rokom 1920. O 9 rokov neskôr Pius XI. ako prvý pápež od pádu pápežského štátu v roku 1870 opustil svoje sídlo vo Vatikáne. V roku 1956 pred pobrežím, pobrežím Spojených štátov sa zrazili talianská loď Andrea Doria a švédsky párník Stockholm. talianská loď tá sa potopila. Zahynulo 52 osôb, našťastie sa väčšina podarila zachrániť, čiže viac ako 190. O rok neskôr v Tunisku zrušili po 250 rokoch monarchiu a vyhlásili republiku. Prvým prezidentom sa stal Habib Burgiba. A v roku 1968 bol aktívny ďalší pápež, Pavel VI Odmietol vtedy vo svojej encyklike kontrolu pôrodov a používanie akejkoľvek antikoncepcie. No, ale aj hudba dominovala v tento deň a môže byť, že rockery, ty sa budú slastne v tejto chvíli usmievať, pretože v roku 1980 vyšiel album Back in Black skupiny ACDC, ktorý sa stal najpredávanejším rokovým albumom v histórii nachádza sa tam viacero hitov tejto kapely, aj teda titulnej pesničky, či skladby Hell's Bells, Brian Johnson ako spevák, Angus Young ako solový gitarista, Malcolm, ten hral zase na rytmickú gitaru a staral sa aj o vokály, Cliff Williams a Phil Root ako bubeník to doplňali, Cliff ten bol bas-gitaristom, no a pesničky pre rockerov z dnešného pohľadu určite výrazné, predaných približne 49 miliónov kusov po celom svete, vďaka čomu teda by to mal byť aj druhý najpredávanejší album všeobecne. Najviac predávaný austrálsky album, a časopis Rolling Stone, ho zaradil na 73. miesto zoznamu najlepších albumov všetkých čias. Takže sú tu čísla ktoré sa už budú veľmi ťažko prekonávať, ale ľudia už skôr idú po tých elektronických verziách, ako po fyzických nosičoch. Ešte z toho 20. storočia, než sa pozrieme na olympiádu, ktorá v tento deň začínala, tak v roku 1984 bola v kurze aj sovietská, respektíve ruská kozmonautka Svetlana Savická, ktorá sa stala prvou ženou ktorá vystúpila do otvoreného vesmíru. Sú muži, ktorí by tam radi videli aj iné, ale to mi teraz riešiť nepotrebujeme. Máme tu teraz, čo medzi nás vstúpi do otvoreného priestoru dámu, ktorá bude 12. v konečnom poradí, klesajúca z 5. priečky, ale v rebríčku už po 12. krát so skladbou mama Marta Kubišová. Tak čas ubíhá, taní přibývá, mám lásku znám, je hřích, když jí dám. Sla za prolitá, ús mne prosvítá. Pak rada z ní, ještě počkej s ní. Na má skončí panení, greji a s kým si tam. No přišel k nám, všechno vzal, co mám, teď jsem skořila, to se nedělá Někam cestu měl. Tenkrát jí. život ukrátim. Mama, skončí panenky. To sa napríklad 25. júla roku 1992 nachádzali v Barcelóne, tiež mohli byť v povestnom raji, v tom prípade športovom, pretože sa tam otvárali 25. letné olympijské hry v Španielsku, ktoré získalo právo usporiadať olympiádu. No a už v 86. sa o tom rozhodlo, keď v treťom kole hlasovania Paríž, Brisbane a Belehrad boli v pozícii tých porazených najúspešnejším zo skupením štátov bol práve spolok nezávislých štátov so 45 zlatými 38 striebornými a 29 bronzovými pred Spojenými štátmi a Nemeckom pokiaľ ide o Také tie najdôležitejšie momenty Olympiády v basketbale mužov sa turnaja zúčastnil tzv. Dream Team. Za Spojené štáty nastúpili veľké hviezdy typu Magic Johnson alebo Michael Jordan. Od roku 1960 došlo konečne aj k účasti Juhoafrickej republiky, ktorá sa Olympiády zúčastnila po 32 rokoch akoľko zákaz sa týkal hlavne apartheidu, lebo to bol dôvod teda do alebo do vtedajšej neúčasti. Nemecko sa zúčastnilo olympiády ako jednotný tým po prvýkrát od roku 1964. Tie bývalé krajiny sovietskeho zväzu s výnimkou pobalských išli pod tou hlavičkou Spoločenstvo nezávislých štátov, ale aj pod olimpijskou vlajkou. Napriek sankciám zo strany OSN pre krajiny bývalej Juhoslávie sa Olympiády zúčastnilo viacero športovcov z týchto krajín, ale pod hlavičkou Nezávislý. Získali napokon tri medaily, jednu striebornú a dve bronzové. Z jednotlivcov možno vyzdvihnúť napríklad Vitalia Ščerba z Bieloruska, ktorý získal ako gymnasta 6 zlatých medailí, z toho 4 v jeden deň. Kristina Egersegi z Maďarska získala 3 zlaté medaily v individuálnom plávaní. Badminton a ženské judo sa stali olympijským športom. Vodný slalom sa tam vrátil po 20 rokoch. Linford Christy vo veku 32 rokov sa stal najstarším víťazom olympijského behu na 100 metrov. No a smolu na Olympiáde zažil hlavne Sergej Bubka. Lebo napriek tomu, že bol zďaleka najväčším favoritom v skoku mužov o žrdí ako držiteľ svetového rekordu, tak na Olympiáde to bolo začarované pre neho, v Barcelone nezískal žiadnu medailu, za to o mesiac neskôr opäť prekonal svetový rekord, čomu to bolo platné. Čo sa týka československých športovcov, naposledy išli pod jednotnou vlajočkou. Reprezentantov tam bolo 104, z toho 9 žien. Najmladšou účastníčkou bola plavkyňa Martina Moravcová, mala 16 rokov, takmer 17, najstarším lukostrelec Martin Hamor, ako 49-ročný. Reprezentanti napokon vybojovali 7 medailí: 4 zlaté, 2 strieborné, 1 bronzovú. No, slovenskí športovci tomu neprispeli. Zlato si domov doniesol Jan Železný ako oštepár. pár. Čo sa týka ďalších zlatých medailí, Robert Změlík v pozícii 10 bojára uspel ďalej kanoista Lukáš Polert a športový strelec Petr Hrdlička. domov doniesli kanoisti Jiří Rohan a Miroslav Šimek, ako C2 vo vodnom slalome. Vo veslovaní aj skifar Václav Chalupa, no a bronzový bol športový strelec Luboš Račanský. Takže bodovali skôr športovci z českej republiky. Taká to bola v skratke olympiáda v Barcelone z 92. roku. No a pred nami ešte 11. priečka. Ta posledná zo spodnej polovičky vynoveného rebríčka, takže to trošku konečne opäť rozpohybujeme. Vďaka titulu Lásko Má a Jétke Molavcovej. Lásko Má Vádubných koláčikov, aspoň v 11. aktuálne Hitka Molavcová v nárave Lásko má, 12. Mama a Marta Kubišová, 13. Je Kámen Hany a Petra Ulrichovcov, 14. Vodný mlyn Miroslava Žbírku a 15. Zrkadlo rokov skupiny Modus, ktorú je už možné podporiť s touto pesničkou naposledy. Ale na hodnotenie celého kola je ešte priskoro. Ešte sa tu chvíľku zdržíme. 10 pesničiek čaká na to, aby sme sa pri nich pristavili, pričom jedna zase bude znieť naposledy. Než k tomu dôjde, tak treba vyprevadiť aj tých, ktorí už odchádzajú v rámci dnešného vydania. a vyprevádzať začneme ako prvého interpreta, ktorý tu tiež už pobudol 15 týždňov priebežne v rámci aktuálneho ročníka. Zatiaľ mu patrí 9. miesto, ale o tú koncoročnú gala prehliadku by prísť nemali. Konkrétne teda nahrávka, když muž se ženou snída a Karel Gott. Si tu prázdne spodití, a všechno má žád. Viermstváska obietí, se vzdávají vlášť mi Kto nám bude chýbať v rebríčku a v podstate sa tam ani neobjavil s pesničkou Oblaky. Oblaky je to Olga Sabová, 24. v konečnom poradí. Stalo sa to v, met, v dránom, kde však presne zabudla kto to má tiež za sebou, tak to je pesnička s týmto názvom. V rebríčku dve kolá s ňou aj kapela Neržeš, raz už pod čiarou na 23. mieste. Aj navždy odletí. O lietaní bola aj pieseň, ktorú máme na 22. mieste. A dolietala veľmi rýchlo Valentína z Býška Pantučka. Valentíno, Valentíno, len k tobie všetní muži vzhližia. Aj Valentíno, Valentíno, a ženy sa dnes tváří pišnejšie. No. No kto ešte v našej ponuke bol a dnes už je medzi odchádzajúcimi 6 kvôl pobudol v rebríčku a pri zatiaľ hodnotení aktuálneho ročníka je to vďaka tomu získu 51 bodíkov 42. miesto a už to bude iba horšie pre Jarka Nohavicu, kapelu a titul Jdou po mne, jdou. Po mne jdou, jdou, jdou, jdou na každým rohu má... Kdyby chytli, jo, by Tvá v pitli je yeah, yeah. No ono je to naozaj už v tejto chvíli definitívne v pitli pre túto pesničku, ale uvolní to pozície pre ďalších, aj tých, ktorí budú v rebríčku dnes premiérov. Ešte tu máme dve úspešné novinky z kola predchádzajúceho, čaká na nás aj jedna obhajoba a bude to zároveň aj o troch klesajúcich pesničkách a štyroch nahrávkach, ktoré si polepšili. Začneme pri úspešných novinkách. Tu je ďalšia z nich, ktorá sa v rebríčku ocitá a je desiatá požičovňa vzducholodí, vaša patejdla... je aj po tej hudobnej stránke, riešime pramene, pretože bolo to aj o inšpirácii v zahraničí v prípade domácich interpretov a tí, ktorí sa tomu venovali a celosvetovo dosiahli úspech, sa stali základom pre to, že potom po muzike siahli aj interpreti z našich končín. Niekoho mohla ovplyvniť napríklad aj skupina Nazareth ktorej súčasťou sa svojho času stal aj rodák zo Španielska, bol gitaristom v tejto škótskej kapele. Manny Charlton, na ktorého je možné v tento deň spomínať ako ročník 1941, bol súčasťou kapely, zo mnou v júli pred tromi rokmi. a Tí, ktorí hudobnú scénu sledovali, vedeli, že táto hardrocková kapela vznikla v decembri 1968, v škótskom Dunfermline, no a čo sa týka hudobnej cesty, dosť dôležité bolo sťahovanie sa do Londýna v roku 1970, kde potom v novembri roku následujúceho vyšiel aj prvý album, dvojka potom v 72. a trojka v 73. takže sa celkom slušne rozbehli. No a hlavne pesničky Dreamon, alebo Love Hearts sa stali takými výraznými a koncerty aj na Slovensku. Pričom v novembri 2010 si celkom slušnú skúsenosť s kapelou Nazareth mala možnosť vyskúšať aj kapela Desmod v rámci spoločného túrne po šiestich slovenských mestách. Bruce Woodley, tak ako ročník 1942, ten sa narodil v Melbourne v Austrálii, stal sa gitaristom a spevákom kapely Seekers, pop-folkovej austrálskej formácie, ktorá vznikla v na predmestí Melbourneu za vidinou úspechu na začiatku roka 1965 sa tiež stahovali do Londýna a už o mesiac neskôr mali vypadáť aj prvú pesničku. Producentom sa stal Tom Springfield a s jeho pomocou potom dosiahli aj úspechy. Tam bola dosť výrazným elementom speváčka Judith Durham, Napokon k rozchodu došlo v 68. 7 albumov stihli ponúknuť a dvakrát sa ešte vrátili na koncertné turné, pódia v 75. no a potom aj v 92. to bolo zase 4 roky po ďalšom rozchode. No a 1946 bola Liubka Dimitrovská, chorvátsko-macedonská speváčka, rodáčka zo Skopie, ktorá bola speváčkou populárnej hudby a v 70. a 80. rokoch výrazne obľúbená známa aj v nekdajšom Československu a východnom Nemecku, bola manželkou tiež známeho chorvátskeho skladateľa hudby Nikicu Kalogjeru až do jeho úmrtia v roku 2006 a zaradila sa medzi najvýznamnejšie chorvátske speváčky. Zomrela 3. oktobra 2016 v Záhrebe. A ešte to môžeme doplniť o bas gitaristu kapely Earth, Wind and Fire menom Verdin White, rodák zo Chicaga, ročník 1951. Toto bola kapela, ktorú zakladala trojica bratov, Morris Verdin a Fred Whiteovci. A v apríli 71 ponúkli aj prvý album a populárni boli hlavne do polovičky 70 rokov. Čo sa týka takej najvýraznejšej bodky za kariérou, to si môžeme dovoliť povedať, že sa stalo v roku 2000, keď ich uviedli do rock'n'rollovej siene slávy. To sú formácie, ktoré slávili úspech predovšetkým celosvetovo. Tí, ktorí sa zviditeľnili hlavne v našich zamepisných šírkach, tak tých máme v ponuke a teraz to bude o 9. mieste a zároveň aj o rozlúčke. Po 15. týždňoch sa nám do našej Siene Slávy dostáva ďalšia nahrávka, inak v celoročnom hodnotení jej priebežne zatiaľ patrí v 8. miesto, čo je pre skupinu Loizo. Určite pekný výsledok a aj pre učiteľku chémie, ktorá dnes končí na deviatom mieste a do ďalšieho kola už nepostupuje. Ďakujem Po piatý krát tu máme pesničku skupiny Loizo, ktorá vydržala 15 týždňov. Prvou bol titul Ja som dnes chorý, potom skladba na centrálnom trhovisku, Toreador Karol a áno a normálne, no ne. Piatou v poradi teda učiteľka chémie, ktorá je treťou z prvej profilovky, lebo aj centrálne trhovisko a Toreador Karol tam figurujú. Takže bude treba chvíľočku počkať a Určite sa nám ešte v tomto roku Marian Kochanský a Spol pripomenú ako súťažiaci, ale bude to zase niečo z trošku čerstvejšieho v úvodzovkách obdobia. Jednotku si zase budeme šetriť. Ono je tam stále po čom siahať. Teraz to budú oslávenci z českej a slovenskej hudobnej scény, keď dnes len z tej českej strany, pretože tri mená. Jedenkrát Vysoké mýto, dvakrát Praha, to sú rodiská Ročníkom 1951, speváčka, skladateľka, textárka Eva Hurichová, ktorá vyštudovala zdravotníckú školu v Liberci. Neskôr aj večerne ľudové konzervatórium, ktoré by sa malo aktuálne volať teda konzervatórium Jaroslava Ješka. V tých 70. -tých rokoch spievala v triu, ktoré si hovorilo letokruhy, Neskôr založila skupinu Drops. A v 82. keď sa stretla s Honzom Neckářom, tak začala spolupracovať aj s kapelou Bacily. V 86. potom pokračovala so svojou sprievodnou skupinou Pudr a písala pesničky aj pre iných spevákov, či už to bol Michal David alebo tandem Petr Kotvalda Standa Hložek. V 87. sa potom vydala za technika kapely Pudr. Neskôr účinkovala v programoch, ktoré uvádzal Ľudek Sobota, alebo v programoch, ktoré zase mal pod moderátorskou taktovkou Jan Rosák. V roku 1993 sa stala maminou, narodili sa jej dvojičky, ukončila svoju kariéru, ale došla aj na ťažšie obdobie jej života. Ona potom k tomu aj mala svoje vystúpenia, nazvime to takto, Týkalo sa to teda domáceho násilia a po 8 rokoch sa aj, toto bol dosť výrazný dôvod, rozviedla. V 2006. sa ešte k speváckej kariére vrátila, začala aj skladať a písať pesničky, natočila aj dve nové skladby. Už to samozrejme nebolo tak výrazné ako v tých 80. rokoch. No a k tomu domácemu násiliu sa ešte potom vracala aj po Samostatnej linke. O dva roky neskôr narodená Gabriela Osvaldová, tá sa zviditeľnila nielen ako herečka, ale predovšetkým ako textárka. Čo sa týka tej hereckej časti, tak film Marečku podejte mi pero, tam sa v podstate len myhla, ale väčší priestor dostala potom v seriáli My všichni školou povinní, kde si zahrala sekretárku nedávno zosnulého Jiřího Bartošku. Svoj hlas ale prepožičala aj v dubingu nejakým postavičkám, ale od roku 1988 sa venuje predovšetkým písaniu textov, ono to začalo pri albume pred odchodem vypni proud Jirku Korná, kde si dovolila teda radiť Zdeňkovi Borovcovi a tam je bolo povedané, však si to o sama, tak vznikla mi z Moskva, všetci vieme kam to zaradiť. No a potom od 90. rokov to byla spolupráce hlavně s Ludskou Bílou, pro kterou písala texty na albumy, takže láska je láska, most přes minulost nebo SMS, to by mohly být také výraznější nahrávky. Spolupráce i s jejím vtedajším manželem Andřejem Soukupem, vytvorili potom pro divadlo ta Fantastika představení Zahrada rajských potěšení a boli tam i texty k muzikálom, Hlavne teda Johanka Zárku z toho vyčnieva. Potom si sadla aj do poroty. V rámci prvého ročníka súťaže Česko hledá Superstar. Objavila sa tam potom aj v ďalšej epizóde a neskôr v rámci poroty X-Faktoru. Tiež mala mať na starosti kategóriu 25+. No a mala tam aj interpreta, ktorý to celé vyhral. Čo sa týka Manželstva, to sa už skončilo, keďže on 3 soukup e, svoj osud spojil s inou dámou. No ale v každom prípade ako textárka i ďalej zostáva aktívna. Tým najmladším z tejto trojice pražský rodák Jan Pokorný alias Pokáč, pesničkár, textár, youtuber, muzikant, hra na gitaru na ukulele, v tých textoch obvykle s humorom a nadsázkou spracováva témy, Obyčajného života často odkazuje na svoje pôvodné povolanie ajťáka. Počas desiatich rokov sa postupne stal jedným z najpopulárnejších českých pesničkárov, pričom za rok 2021 získala aj strieborného slávika a dve platinové platne. My si ho nebudeme pripomínať hudobne, pretože nebol aktívny ešte v 20. storočí, napokon mal len zhruba 9 rokov, keď sa všetko prehúplo do toho aktuálneho milénia, takže bude maximálne takto spomínaný. Budeme sa obzerať za inými a v tejto chvíli za pánom, ktorý práve s Gabinou Osvaldovou teda mal možnosť spomínať, napokon tam z Moskva spomenutá bola. Dnes je tu Jirka Korn, ale v spolupráci s Deňkom Borovcom ktorý pre neho napísal množstvo úžasných textov a jeden z nich máme na priečke číslo 8. V rámci dnešného poradia je to pre Jirku Korna už 12. umiestnenie s baladou Píšu pastelkou. Píšu pastelkou, že ťa láskou pre veľkou mám Píšu písátkem a chci řádek za řádkem dál ti psát. Píšu násadkou ať má tvůj tep pod látkou proč pít? Píšu malíke že tvým zlatým slavíkem chtěl bych být Zafixuj si na stokrát to, co smí, ti fixem psát Že čas nestrácím píšu písmem tiskacím na plakání. Jsem troufáce, píšu, chci mít pod palcem to laní. Píšu po že bych rád si sa na tvou utkáni. Jnad bych psal i poslechání. A zdiško a míče beton bych to zvládl, obsat beton a tím tímhle svým mám tě Jak hrom, popsal bych i Mate mám tě rá. Jirka Korn, ta spolupráce so Zdeňkom Boroucom sa promětla do mnohých úžasných titulů, než jsme tu už mali možnost počúvať, či už to byla teda Johanka z Arku, Jednou Hůř, Jednou Líp, alebo uh, pesničky z toho iného obdobia typu Té, co snída", to je těž album Před odchodem Vypni prout, ale zostávají a ďalší ještě v zálohe, typu Gentleman, aj hotel Kalifornia nám tu už znel, ale je tam aj hotel Ritz, prípadne nahrávka. Môj dedeček neučívával jodlovať, a to ešte nespomínam duety s Helenou Ondráčkovou, z ktorých sme tu už počúvali hlavne pesničku. Každá trampota má svou mes, ale je tam aj slunce. Topán Chopin, Zatímco dešť si s listím hrál nic, Ja půjdu tam a ty tam, Ja na bráchu blues, takže... Skvelé práce zo strany legendy Zdeňka Borovca, ktorý ako autor textov spolupracoval aj pri muzikáloch. Napokon Hlava Mazaná, dueto s Petrou Janu, čo sa objavilo v Bedároch, tak to je tiež majstrovské dielo, či už zo strany textára, alebo samotných interpretov. A tiež dueto s Nadou Konvalinkovou, Nemaestro, je jedna z takých neprepočuteľných pesničiek. No ale dnes spolupráca v súvislosti so skladbou, ktorú sme dopočúvali z 8. miesta. S tou hudbou majú spoločné ešte aj ďalší. Dnes v kalendári sa nachádzajúci oslávenci, medzi nimi napríklad Čerstva 70. Rodáčka z Mogadišu, Imán Mohamed Abdulmajid, mala by byť teda iba ako Iman, monitorovaná hlavne, somálsko-americká modelka, herečka, podnikateľka. S tou muzikou mala spoločné hlavne to, že od roku 1992 bola manželkou Davida Boveyho. Inak dáma, ktorá sa narodila v rodine somálskeho diplomata a ginekologičky. Dvaja bratia, dve sestry študovala politológiu v Kenii, v Nairobi, kde, sa, kde ju teda objavil americký fotograf. Presťahovala sa potom do Spojených štátov a od 76. nasledujúcich 14 rokov sa naplno venovala modelingu a čoskoro sa stala tzv. supermodelkou. Spolupracovala s mnohými výraznými fotografmi. V 90. rokoch to bolo aj o vlastnej značke kozmetiky Iman Cosmetics, ktorá bola určená predovšetkým pre ženy etnického pôvodu, a začala sa venovať aj charitatívnej činnosti. Príležitosne to bolo aj o herectve, ľudský faktor, britský thriller, kde si odbila premiéru, neskôr hala, v tituloch typu vzpomienka na Afriku, útek do raja, aj v science fiction titule Star Trek, Neobjavená krajina, kde stvárnila <laughs> meniavku menom Martia, nazvime to takto. Čo sa týka Petra Batániho, ten si na budúci rok pripomenie jubileum 60. V tento deň, rodák z Bratislavy, v minulosti známy z bratislavských divadiel Gunagu alebo Stoka, neskôr z televíznych sitcomov typu mafstory a Profesionáli, ale s muzikou mal spoločné hlavne to, že sa objavoval v 90. rokoch vo videoklipoch Mišky Paštiekovej so mnou nikdy nezostarne, že alebo sprayer fryer, kde si zahral policajta. Takže je možné, že práve vďaka týmto titulom sa vybaví skôr. Kto sa môže vybaviť a aj sa vybaví zo 7. pozície nášho aktuálneho poradia, to je Prvá dáma slovenskej populárnej pesničky. Ale tam už asi netreba nič iné dodávať, len názov jasne. prstienky strávy. sme si tu už overili v dvoch prípadoch. To znamená Textar Peter Guldan a Marika Gombitová. Znel nám tu už titul Look a sheep, prípadne pesnička Včielka. Prstienky strávy sú treťou spoluprácou v prípade Mariky Gombitovej. Zatiaľ, čo v tých predchádzajúcich prípadoch bola tam nejaká cover verzia a aj spolupráca s... S Marikou ako autorkou, to len v tomto prípade, lebo tie zvyšné dve pesničky to boli prevzaté melódie. No ale Peter Guldan ten samozrejme spolupracoval aj s inými a tiež sme si to už overili. Spomíname na neho od 22. oktobra 2022 a spomínali sme aj pri pesničkách Darinky Rolincovej napokon cesta do rozprávky. Určite jedna z najvydarenejších, ak nie vôbec najvidarenejšia pesnička pre detského interpretáka. Kedy u nás vznikla na albume, keby som bola princezna Arabela, sa tých textov Petra Guldana objavilo viac. že raz budem učiteľkou, mama prečo, pán Andersen, školská láska, slávy Garúža. Vtedy sú Vianoce aj tá Arabela. To bola tiež jeho práca, dueto s Janou Naďovou. Ďalšími pesničkami výraznejšími Klaun Karol alebo Ples Jany Kocianovej Primášovo srdce Karola Duchoňa a aj Zdena Studenková mala na počiatku 80 rokov možnosť naspievať texty Petra Guldana hlavne s melodiami Ivana Horváta čiže Láska bez slov alebo Láska na dlani Takže dnes spojenie ...s Marikou Gombitovou a pesničkou Prstienky strávy, ktorú máme na priečke číslo 7. No a tento blok zavrieme aj takým tým posledným pohľadom medzi oslávencov, ktorých máme v kalendári s dátumom 25. júl. Z každého rožka troška ponúkneme. Ročníkom 1875 bol rodák z pribyliny, kňaz fil filolók Jan Lajčiak ktorý ovládal 7 orientálnych jazykov a jeho dielo Slovensko a kultúra sa stalo prvým takým sociologicko-filozofickým dielom na Slovensku. Gavrilo Princip, tak to hlavne tí, ktorí ovládajú atentáty, by mali vedieť, kam ho zaradiť Bosnianského Srba, ročník 1894, bol revolúcianárom, príslušníkom hnutia Mladá Bosna a skupiny Čierna ruka, ktorý v Sarajeve spáchal ten legendárny atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda. No, jeho životný príbeh potom aj skončil v apríli o 4 roky neskôr. Vladimír Bahna, ten sa narodil v Banskej štiavnici, stal sa filmovým režisérom, je to 100 11 rokov od narodenia, medzi jeho na najznámejšie filmy patria legendárne diela typu Zemianská česť, Posledná bosorka alebo Skrytý prámeň, zomrel v oktobri 1977. No a s herectvom má svoje skúsenosti aj Matt LeBlanc, známy ako Joey zo seriálu Priatelia, ten je ročníkom 1967. A posledný na tomto zozname prednešok... Pozrieme sa aj na tých odchádzajúcich už čoskoro, aj keď teda o tej sprievodkyni bude reč už v nasledujúcej pesničke. Jediná obhajoba sa totiž to týka priečky číslo 6 a to je skladba smrtka na pražskom Orloji skupiny Elán. Smrť obchoduje s tým, nevesta bez žených, Mám ramorové venom a na ňom. si kúpili vtedy tú singlovku s pesničkou Smrtka na pražskom Orloji na B tuším pesnička ešte, ktorej zavoláme a už očakávali konec piesne a siahali po prenoske a zrazu na nich ten záverečný ťukadec udrel tak môže byť, že sa aj zlakli a že si to trošku mohli aj poškriabať lebo to bolo naozaj nečakané keď už išlo všetko do fade-outu takzvaného No dnes opäť zo 6. miesta smrtka na Pražskom Orloji skupiny Elán, sedmičkou Prstienky Strávy, Mariky Gombitovej, osmičkou Píšu Pastelkou Jirku Korna, deviatkou naposledy v rebríčku figurujúca učiteľka chémie skupiny Lojzo a požičovňa vzducholodí Vaša patýdla. Tá je v rebríčku zase pre zmenu premiérovo a na 10. mieste elitná peťka pred nami a za nami tiež elitné peťky ktoré si tu teraz zrekapitulujeme. Máme 30. týždeň aktuálnym. V rámci 7. kola bol vtedy 26. júlový deň roku 2018. Všetko ovládol Peter Nať s pesničkou Zme svoji. Strieborný bol Vašekneckář a titul ze soboty na neděli, Trojkou snídanie v trávie Miška Tučného. Štvorkou čardáž dvoch srdc rola Duchoňa a Peťkou otázky skupiny olympik, O rok neskôr v 58. kole Zvýťazil dnes už spomínaný Pavel Bobek s textom Michaela Janíka V pasničke Lásko mne ubývá sil 25. júl 2019 bol aj o striebornej skladbe hospódko známá Jaromíra Majera Myško Tučný opäť bronzový, ale v tomto prípade s báječnou ženskou Štvorku mal blondiák s červenou bugatkou Nadi Urbánkovej a Peťkou bolo Lásko Márie Rotrovej 109. kolo z 23. júla 2020 bolo o víťazstve Karola Duchoňa a piesne v slovenských dolinách. Strieborní boli Vašegneckář a Jeráno Ano. Trojkou píseň svojmi tenkrát hrál Viery Špinárovej, štvorku mala loď Donekzdnáma, Maťa Diorindú, Pália Horváta, Peciho Uhrčíka a Františka Grigláka. Záhod od starosti Jany Kocianovej to bola Pečka. Pokiaľ ide o 161. kolo z 29. júla 2021, šampiónom sa stal Elán a odtatier k Dunaju. Dvojkou bola Elena, Karola Duchoňa, trojkou ja budu chodiť po špičkách Petra Nováka, štvorkou Kateřina, Vaška Neckářa a Peťkou vráť trochu lásky medzi nás. Skupiny Manifaktor pred tromi rokmi... V 211. kole zvýťazila Jana Kratochvíľová s pesničkou Song, strieborný bol Petr Rezek a jeho nejkrásnejší dešť, ženavé znamenie osudu od Tublatanky, to bola trojka, štvorkou Bech do slnka Mariky Gombitovej a peťkou Hala Hala, dueto Eviko Stolániovej a Michala Dočolomanského. Spomínať budeme na 262. kolo z 27. júla 2023. Tak si to necháme na záver. Pred rokom v 313 24. júla 2024 zvýťazil Vašekneckář so skladbou My to spolu dál. Strieborný bol Let Mirky Brezovskej, trojkou Tomám, tak ráda Marie Rotrovej, štvorkou Vlaky, Jiřího Štedroňa a peťkou náci skupiny Lojzo. Ale pred tými dvomi rokmi zvýťazila paráda Karla Zicha, Strieborný bol u nás nie často takto vysoko postavený. Michal David s pesničkou Každý mite, lásko závidí. Peťkou môj veľký mák Evy Kostolániovej, štvrtá skupina Elán a mámky nemám. No a bronzovou pesnička z bratislavskej líry z roku 1983 ktorú otextoval Josef Augustín Štefánik, väčšinou spolupracujúci so Soňou Horňákovou. Tu došlo k takej výnimočnej udalosti. Skupina Magnum sprevádzala autorku melódie, zároveň interprétku. V piesni spomienkaňou bola Magda medveďová. som k tvojmu stolu, včera len dieťa dnes dáma, tak mlčali sme spolu. Začala práve nedelia a polnoc býva rýchla, potom som bližšie sedela a ešte viac som vzdýchla. na, na, na, na. na, na. Kráše malé divadlo, bola som vystrašená. Devčasi k tebe prisadlo, alebo mihlo ťa žena. Pamätáš, vonku pršalo, ulica mi my tvoja, ukryli sme sa do šalom, Thaja. A, mm. A teraz čakať jedinie V tom starom známom ráme Tak vedľa seba Sedíme a na lásku sa hráme. To, že nám nie je do spevu, nie je len naša chyba. Tvar už máš celkom dospelú aj môj niečo chýba. Ah, na, na, na. Na, na. na, na, na. na, na, na. No a chýbali už aj na Bratislavskej líre účastníci tých úvodných ročníkov, či už to bol Valdemar Matuška, Eva Pilarová, Helena Vondráčková, Karel Hála, Dušan Gruň, Zdeno Sichra, Karol Duchoň, Nora Blahová a tak ďalej. Inak pred rokom chýbal aj dirigent Jozef Obruba, ktorého tam zastupoval Václav Zahradník. Na no roku 1983 sa už toho zúčastiť nemohol, keďže zomrel 13. augusta. 82, myslíme z Jozefa Vobrubu samozrejme no a Václav Zahradník ten aj ponúkol svoju spomienku na neho po tretíkrát za sebou a celkovo siedmikrát v celej histórii Bratislavskej líry stojím za dirigentským pultom a som smutný Jozef Vobruba mi tu chýba v som ho zastupoval pre chorobu no a dnes je nám všetkým veľmi smutno z toho, že sa toho už nemôže zúčastniť Zlato si vyspieval v tej domácej súťaži, do ktorej bolo prihlásených 161 pesničiek. Napokon Mekyš Birka, so skladbou nechodí. Čo sa týka striebornej ceny, tu si vyspievali členovia kapely TIS 80, medzi nimi Miro a Števo Skrúcaný, pesnička Najlepší zo všetkých svetov, Pala Hamela a Borisa Filana Alešek semelka s textom Pavla Brbu pesnička jména, tak to bola bronzom odmenená cena. Inak aj v medzinárodnej súťaži uspel domáci interpret Jana Kocianová vďaka skladbe sklíčka dávnych stretnutí, hoci tam teda domácu scénu zastupovala aj skupina Olympic. Ale opäť sa nezadarilo. A hosťom bola Ala Pugačevová. V tých časoch populárna to sovietska speváčka. Chodila v tej veľkej plachti ako Raťafák. No, mnohí si to určite vedia vybaviť. V každom prípade dnes Magda Medvedová ako nesúťažne zaradená spomienkovo. Sme sa obzrali za predchádzajúcimi ročníkmi a budeme sa spomienkovo obzerať aj v ďalších ročníkoch, pokiaľ nám to bude dopriaté. Aj za tými, ktorí napríklad dnes patria medzi elitu. Konkrétne teda z 5. miesta budeme počúvať pesničku, ktorá je v rebríčku umiestnená. Už po 7 krát a je to posun o 11 pozícií, najvýraznejší za ten týždeň, ktorý máme za sebou. A týka sa to Karola Duchoňa. in yeah. No toľko teda Karol Duchoň, ktorý aktuálne už začína lákať aj do kín, režisérom Peter Bebiak, ktorého svojho času bolo možné vidieť aj v seriáli koniec veľkých prázdnin, kde kosil trávu na hraniciach a došlo k dráme odchodu jedného z vojakov potom na západ No, už sú tu samozrejme ohlasy na to, či je to vydarené alebo nevydarené. Asi je to ideálne, hlavne pre tých, ktorí tú dobu nepamätajú, lebo môže byť, že narazia aj na momenty, ktoré sa nie veľmi zhodujú s tým, čo sa naozaj v tých 70. rokoch, keď Karol Duchoň začal žiariť na tej domácej údobnej scéne, čo sa stali alebo sa nestali, ako to bolo a nebolo lebo sú už aj ohlasy, že sa tam objavil niekde nejaký telefónny zoznam, kde bol označený Nitriansky kraj a vtedy údajne to bolo trošku inak. Ale to sú detaily, ktoré netreba nejak extra riešiť. Vladislav Plevčík v hlavnej úlohe a údajne to teda stvárnil bravúrnym spôsobom. Tak hlavne toto si treba všímať. Tie plusy, nie mínusy, podobne ako... ...aj v jednotlivých pesničkách. Keď už si niečo pripomíname, tak skôr tomu dávame priestor preto, lebo nás to teší aj po rokoch si tú, ktorú nahrávku pripomenúť. A spomíname aj na tých, ktorí už medzi nami nie sú a v tento deň odchádzali. V rámci hudobného sveta najvýraznejší odchod sa týka... Rodáka z Moskvy, pesničkára, básnika a herca menom Vladimír Vysocký, ktorý zomrel pred 45. rokmi, čiže ešte o 5 rokov skôr ako Karol Duchoňa, ale bol aj o 12 rokov starší. Tie prvé pesničky Vladimír Vysocký zložil už ako študent, absolvent Moskovskej divadelnej fakulty. V 64. sa stal členom avantgardného divadla Moskovskej drámy a komédie na taganke v 70 rokoch vystupoval samostatne ako pesničkár. Stihol toho veľa, aj trikrát sa oženiť. Tou treťou manželkou bola francúzska herečka ruského pôvodu Marina Vlady. Zomrel v Moskve ako 42-ročný na infarkt. Marina napísala o ňom potom v roku 1988 aj knihu Vladimír prerušený let a režisér Eldar Riazanov Točil aj dokument, 4 stretnutia s Vysockým. Je tam veľa inšpiratívneho v tej tvorbe a z času na čas určite je dobre sa pozrieť aj týmto smerom. My sa ale budeme obzerať samozrejme hudobne za tými, ktorí tvorili v krajinách českých a slovenských a medzi neprehliadnutelné elementy patrí aj dáma, ktorá pri vstupe do Rebdíčka zvýťazila. Pred týždňom bola bronzová, dnes je na 4. mieste Marie Rotrova. A skladba měli jsme se potkat dřív. Nejsme láska z románů, první a krásná. Ta, co ráda šlape v loužích a chodí k ránu spát. Nevěřím už pohádkám, stal se však zázrak. Na jednou si tu mám tě ráda, a ty mňa máš rád. Ta láska je tak nádherná, až mám trochu strach. Jako s křechou vázou, s po špičkách. MĚLI sme se potkat dřív, zázemí. Mohli sme se vznášet výš nad zemí. MĚLI sme se potkat dřív, Spolu první závraťmi, měli jsme se pod kapří kopále, nesmíme teď opále. Asi nám nestačí jen z lásky žít. Už nám není sedmnáct, čas vrázky sčítá. Bojíme se slibů přísah,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 Měli jsme se potkat za v mohli jsme se znášet nad zemí měli jsme se potka dří, aspoň o rok o měsíc, měli jsme se potkat dří, kopálet, nesmíme teď obálet, možná je potka a méně je víc, měli jsme se potkat za zázení. Mohli sme sa znašať výš na zemí, Meli sme sa podchať žiť, Aspoň o rok, o mesiac. sme sa podchať žiť po pále, Nesmíme 5 otále. sme sa podchať Tak ďalší odchod, ktorý si spájame s 25. júlom, tiež prišiel predčasne. To, že ten, koho sa to týkalo, mal vtedy 38, rodák z Jičína, Pavel Groman, ktorý bol bubeníkom a spolu so svojím spolužiakom zo základnej školy Michalom Malátným zakladal kapelu Činasky. Spoločne založil na konci 80. rokov aj kapelu Starý Hadry, z ktorej potom neskôr teda, sa stala kapela tá sa v polovičke 90. rokov premenovala na činasky podľa postavy z knihy Čarosa Bukovského. No a Pavel, ten ešte ako člen starých hadrú, bubnoval na počiatku 90. rokov aj v skupine Zirkus Odvážná srdce, ktorá spájala rok s dychovkou alebo dychovou sekciou, natočil aj jeden album. A ten 25. júl 2008 bol o autonehode, respektíve nehode. On bol na motorke na ceste medzi Vamberkom a Žamberkom pri odbočke na obec Peklo nad Zdobnicí. Vo východných Čechách podľa polície išiel v smere do Vamberku a s najväčšou pravdepodobnosťou predbiehal vo chvíli, keď vozidlo odbočovalo doľava a on bol práve na tom mieste po zrážke náraz do stromu a utrpel vážne zranenia, ktorým podľahol vo vrtulníku cestou do nemocnice v Hradci Královom. Takže od roku 2008 sa môže už len spomínať tie aktuálne oslavy Michala Malátného, pôvodne teda Novotného, tá jeho 55-ka, ktorá sa spája s 30. júnom, tohtoročná 55 samozrejme už je viac o spomienkach. No a spomínať môžeme aj na ďalších, aj na tých, ktorí sú stále ešte aktu, aktívni a držme palce, aby to tiež vydržalo, pokiaľ ide o bronzovú priečku dnešného poradia. Opäť je to o poklese z tej najvyššej pozície a na to tretie miesto, tento raz sa týka Skladby Lásko ztracená a Vaškanecká řa. No, keby po štvrtýkrát už to bolo po raz. Čo je táto pesnička v rebríčku? Dnes bronzová pozícia, už druhá pre Vaškanecká za Pesničku Lásko stracená, už ani nebudeme počítať, koľko ich tam je, zlatých, strieborných, bronzových. Po Eláne druhým najúspešnejším, ako solista, teda na najvyššej priečke. Ešte tri mená z dnešného kalendára si dovolím povytiahnuť Nachádzame ich v tej smutnejšej kolónke. Louis Frederick Fizer, ten sa ako americký profesor a chemik zapísal do histórie vynálezom zvaným Bojová látka Napalm. Bol ročníkom 1899, zomrel v 77. V roku 2003, to bol britský filmový herec a režisér John Schlesinger. Medzi jeho najznámejšie filmy patrí... Polnoční cowboy, výrazný to titul, vo februári si pripomenieme už storočnicu, keďže bol ročníkom 1926. No a Bernadette Lafontová, francúzska herečka, narodená v októbri 1938, tak zhruba od 80. rokov, vytvorila, alebo bola významnou súčasťou práce e, pre televíziu, aktívna pred kamerou ako herečka, jej filmografia okolo 140 titulov, a to nielen len teda pre televíziu, ale aj pre film. V roku 1994 bola ocenená zvláštnou cenou na Medzinárodnom festivale v Lokárne pri príležitosti 65. narodenín. Potom dostala aj Césara za celoživotný prínos francúzskému filmu. Zobrala v roku 2013, takže to sú mená, ktoré dnes tak trošku vyčnievajú. A vyčnievali natoľko, že aspoň pre mňa zostali stali A kto ešte vyčnieva u nás a je dnes strieborný, tak to je pesničkárka, ktorú v ostatnom období u nás môže byť, že celkom teší podpora, pretože s tou nasledujúcou nahrávkou je v rebríčku už po 7 krát a vracia sa na striebornú pozíciu, ktorá jej patrila aj v 350. V šiestom kole za skladbu dve básne pána Hykmeta Soňa Horňáková. Opretá, samo pokorená. U zvuky mesta dospelý a v blodoj nočnej chvíli na rozhádzanej posteli s tichom si básne zmílim. Vždy noč a v kompani, dotykom kúpani Dotykom takým dôverným Telo sa naskôs mení No nikto z neho nečítá Nemíli si ho s knihou Som teplo tichom prikrytá A spánok sa mi vyho. Dve básne pána hykmetá O lásku rušoučena Čítam o lakeť opretá za motou Áno, už sme dospeli až do bodu, keď ideme rekapitulovať a keď tak sledujem to dnešné poradie, tak novinky z 355. kola sa celkom vydarili, hoci Jarek Nohavica už je mimo, ale hneď tri nahrávky, ktoré vtedy vstúpili do našeho súťažného kolotoča, tak sú velitnej 5, druhá Sonia Horňáková so skladbou Dve básne pána Ikmeta, Třetí vaše hnedckář a jeho láska ztracená a i pjatý Karol Duchoň s pesničkou jem. na nás čaká láska. mezi ně sa dnes vkliesnila Maruška Rotrová s titulom Měli jsme se potkat dřív. Na dvojka ponúká jej šestku, opetovně je ňou skupina Elána Smrtka na Pražskom Orloji, sedmičkou prstienky trávy Mariky Gombitovej osmičkou. Píšu pastelkou Jirku Korna. Deviatka už ďalej nepostupuje. Bola to učiteľka chémie skupiny skupiny je v Rebríčku po 15. krát, a to je stopka. Desiatkou je ale Čerstvá krav, požičovňa vzducholodí Sňov a Ivošo Pateydl. 11. Jitka Molavcová a Single Lásko má. Mama Marti Kubišovej ta je 12. 13. je Kámen Hania Petra Ulrichovcov, 14. Vodný mlyn. Mekyho Žbírku, 15. Zrkadlo rokov skupiny Modus, toto už máme v rebríčku po 14. krát, takže posledná možnosť podpory. 16. majú Bea Litmanová, Jozef Kuchár a dueto, čo sa mi môže stať. Moja gitara Ivana Krajíčka to je 17. 18. Petr Rezek a dávnotec znám. 19. Zúska Petra Naďa a 20. milujete Ladislava Štajdla. Novinky. Dnes v tej úvodnej spomienka na rok 1971. Detský program Zlatá brána a pesnička Počtár. 1, 2, 3, 4, 5. V novinke číslo 2 sa počítalo až do 6. Titul Vyklepnul sem Denisu je zo spevníka Ivana Mládka. A z tenisu je možné, že sa častokrát ide práve k Moku, ktorý je ospevovaný v novínke číslo 3. Pesnička pivo je zo spevníka skupiny Zóna A. No a keď sú po konzumácii tohto nápoja vystrelené aj akékoľvek rúže, konkrétne teda s točov zvyklo sa chodiť, tak to bolo viac o náhode. Ale napriek tomu u nás máme v ponuke dvie rúže a s nimi aj skupinu katapult. Dvie rúže A na špejli kus vaty cukrový Pak dví kolotočem Povídal ti, kdo ví o čem. No, kdo ví? Kdo ví? Kdo ví? Snad jenom ty rúže krepový kdo to budú. Kdo ví? Kdo ví? Snad jenom ty rúže krepový. No a ešte to všetko skompletizujeme jubilantami tohto ročnými Mirkom Palečkom a Michaelom Janíkom Singel je názov Parta snú Sme parta snú snú ideálu Kam ľahko zapamätateľné, spievame všetci, hop. Na tých divadelných doskách však stáli aj iní a medzi nimi figuruje tiež meno dámy ktorá sa nám z nuly vyšvihla hneď na najvyššiu pozíciu. V jej prípade je to v rámci vykopávok iba tretie víťazstvo premiéru. Na najvyššej pozícii si odbila u nás v 204. kole s pesničkou Gwendolina, po druhýkrát sa vznášala a to v 263. kole bola šampiónkou, keď sa s pesničkou ja se vznášim, lúčila v podstate po 15. pobyte v rebríčku. A dnes je ten vstup okorenený tiež víťazstvom. A trvalo to dlho, od augusta 2023, než je to bolo opäť dobrý. A žial, už si to teda osobne vypočuť nemôže, ale my na ňu budeme určite radi spomínať aj v kolách nasledujúcich Hanna Zagorová a Miss Dobrých. Nadieji. Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina krásná a nevdíčná Zdá se teď laciná. A já sem zbytečná, to snad byl iný svět. Já měla inú tvář, to musel vymýšlet, bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám hradili, že tím to nekončí. Že niekde hlouběji, navzdory myšlenka, pod jejich ich přimoji ja tam někde mám Mys dobrých nadějí Mys dobrých nadějí Mys dobrých nadějí všechno se změní tak dobrá co má být že něco skončilo něco se musí dít že slunce zapadá, na to si kdo zvyk. Když láska uvadá, tak by hned spustil křik, Když si byl v tlach, pro chvíle svátečí, já měla zvláštný strach, v paprstích slunečích. Teď už jsme skuteční, a nejen vysní, milenci ne nevděční. Dobrých nadějí, vý Je to jen hledání svět nových možností a nových setkách. Vysk dobrých nadejí A o nádeji by sa dalo hovoriť ešte veľmi dlho Nikto totiž to nedáva viac ako ten, čo dáva nádej No a na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky. Všetko toto dáme opäť dohromady, tak plus minus o týždeň, keby malo byť na programe 363. kolo a jeho podobu majú možnosť ovplyvniť aj tí, ktorí sa aktívne zapoja do prípadnej podpory jednotlivých titulov. Pripomnenuli sme si 25 súťažne, 24 ide ďalej ale ďalej pôjde iba 20 z nich, samozrejme, lebo 4 zostanú opäť pod čiarou, aj s tým, ktorý už musí nútenie našu ponuku opustiť. Dovtedy sa opatrujte, majte pekný záver júlového obdobia, no a pravdepodobne v posledný júlový deň sa z Banskej Bystrice počutia teší Peter Kršiak. Poslední to lisní, to všechno zakysná spoust lidí, ale najednou už je pár taků se zpívá. Až tam nastane vzájemná půle k loučení, ať jde jenom. Známý s hlasem i bez A ženy jak sem Ste líbili všem A když ste se chvíli smáli Tak dali ste kousek chvály I nás. Tak my už jdeme do finále A za všech vážne tím Za stílem a možná I kouzelní. Kdo tu byl jednou Příštie se vrátí S naší partnou s námi, s hlasem bez. A ženy, jak jsem celý se všem. A když ste se chvíli smáli, tak tady ste kousek chváli i nás. Tak my už do finále a za všetko vášný dní. Za a možná i kouzelník. Kdo to jednou, příště se vrátí s naší partnou.